إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 amma ba'd fa in astaqal hadithu kalamullah wa khayral hady hady Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umur muftasatuha fa in kullu muhtakatin bid'atin wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar mashrəm sermonlar əmin istiqbal və bəzi vaxtlar görürsən bəzi əməllər edilir və çox edilir və ya olur Sadəcə, müsəlman çalışmalıdır hər bir şeyi öz vaxtında və ya vaxtına münasib və ya səbəb olsa bir əməl etməyə çalışmaq lazımdır ki, əsas şəriyyət necə deyib, o cür etmək lazımdır. O aməllərdən ki, hansı ki, çoxalır vaxtı gələndə, o da səfərdir. Çünki yay ayları, xüsusən tələbələr təhsilə çıxırlar, Və çox insanlar cəhid təhkil edir, hətta işləsələr belə. Təhkil götürürlər. Və görürsən ki, səfərlər çox alır. Hər bir müsəlman səfərə çıxanda sə səfərin ədəbi var, qaydası var, əhkəmları var, həddi var, onları bilməlidir. Və müsəfərə daimə təvsiyə olunmalıdır bu. Şəri cəhidlər səfər gedmək olar, İslam səfəri qadaan etməyib. Əksinə, səfərə hərdən insana ehtiyacı olur. Hərdən çıxsın öz vəziyyətin, öz daxili vəziyyətin bir az dəyişmək üçün. Lakin bilmək lazımdır ki, heç nə əhkamsız, hədsiz və ya qaydasız deyil, ədəbsiz. Və səfənin qaydaları var. Ən birinci, müşəlman səfəri çanda sasən də istirahatə gedmək üçün çalışmalıdır ki o getdiyi yer Müsləlman ölkəsi olsun. Çünki kafir ölkəsində gedmək də dağandır. Səbəbsiz rəyə kezməyə. Sadəcə əgər səbəb olsa qeyri-Müsəlman ölkələrində səbəb olsa alimlər üç şəhf necəatı veriblər. Gələk ölkədən adam Müsləlman gələk dindar olan hətta şəhvətə uymasın. Çünki çox vaxt gedənlər dində zəif olsalar, görsən şəhretlərə gedirlər orada, çaşırlar. Həmçin şəhətlərdən gəri bil, bil, yəni bilən adam olsun, elmli olsun, patı şübhələrdən özü qoruya. Çünki çox vaxt səfərə gedəndə nə görür, görürsən götürür, gəlir əqidə kimi. Ona görə həmçin şəhətlərdən də üçüncü şəhəti gəri zarurət olar, şərii bir zarurət. Məsələn, malicəyə gedmək üçün. Və ya hansısa bir ilmə təhsil nail olmaq üçün və sahib bunun kimi. Amma zərurət olmadan, səbəb olmadan bəyənilməyir ki, affilərin ölkəsində gedməyir. ədəbləri var. Ədəbləri də ən birinci gerik müsəlman səfərdə çandı gerik tövbəsini təzəliyə, tövbə idə. Çünki səfərdir, hər şey olabilər. Və həmçinin gerik istihariliyətən. İstiharı də Bizim dinimiz, o müşriklər ki, səfərə çanda quş bıraxırdılar hara uçdu, belə uçsa gətsin və ya belə uçsa gəlməsin və ya o xatırdılar nəyə dəyirsə gedəcəyik, nəyə dəyirsə gəlməyəcəyik. İslam gəldi Peyğəmbər səhəsini, mən onu, onları istiharına əvəz elədim sizin üçün. İstiharı, yəni insan bir yerə gedəndə və ya bir işi görəndə bilmir, o onun üçün xeyirlidir və ya zərəli, namaz qılır və namazdan sonra Və namazın sonunda dua eləyib ki, Ya Rabbi, mən bu işi görmək istəyirəm. Əgər o iş mənim dünya vahirətinə xeyirli desə, o iş alınsın və ya zərər desə, əgər zərər alınmasın. Və yaxşıdır ki, müsəlman seferə çıxmamışdan qıbaşı qar ilə. Həm ki, məs iş, məsləhət ilə bilənlərlə haraq edirsə, zərər, zərər görməz daimə ki, məsləhət iləyir və həmçinin ədəblərindən səfərin ədəblərindən misafirin xüsusən, əgər kimlərəsə zülüm eləyib səfərdən qabaq haqqılan, taftalayıb olanla harallaşsın və həmçinin ədəblərindən kimlərə borcursa olaraq borcunu qayıtarsın və ya görsən, hər imkanı yoxdur, vəsiyyətini yazsın, xüsusən səfərə gedəndə vəsiyyətini yaz yaz qilən ki, kimlərə borc, borclayan və kimləri isə vəkil tut giren, əgər belə olsa, başqa cür olsa, nəsə, abisələr, filan kəslər versin məyyənimə. Həmçinin ədəblərindən öz əhl-i beyti və malı tərk eləmək müəyyən qədər. Həmçinin ədəblərindən xüsusən əgər valideynlərindən yaşayırsansa və ya hələ müstəqil deyirsənsə valideynlərin icazı olmalıdır. Səfərə gedəndə, iriyana gedəndə valideynlərindən icazı alqına. Həmçinin ədəblərindən səfərin səfərə çıxamışdan çıxanda səfər duasını hapdan çıxartma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səfərə çıxanda səfər duasını deyirdi. Bu müsəlmanın qaltsının var bular. Yəni səfər duası. Həmçinin məsələn müsəlmanlar ədəblərindən səfərin səfərə seferi çıxanda yaxşıdır özünə yaxşı dost yoldaş seçəsən səfərə getmək üçün. Yəni hər adamla getmək olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ümumiyyətlə İslam Çək getməyə də səfərə bəyənilmir. Ayə imkan olsa, səfər və imkan olsa, yanında bir yaxşı dost getsin. O dost səni ayart çaşmaq meyl eləsən, çaşmağa, şəhvətlərə və s. o sənin köməkliçi və bir-birisə belə kömək edəcəksiniz. Məna qədər səfərdə adam çox olsa, o birə şeytan və səsə nəsfəsələ adılar. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, وَاللَّهُ يُرِيدُوا أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا Nisa suresi 27-ci ayə Və ayda Allah subhantara buyurur ki Allah istəyir ki sizin tövbələrinizi qəbul etsin, istəyir Və lakin onlar ki şəhvətlərini uyurlar <gülüyor> Onlar istəyirlər ki sizi Öz Allah'ın yoluna çıxarsınlar Öz şəhvətlərin yoluna tabi etsinlər aparsınlar. Onu gəlir, müsəlman, nəinki səfərdə, hətta səfərdə olmayanda da baxmalı kimlə durub oturur? Həmçinin mühtərəm Ələm Allah, səfərin ədəblərindən həmçinin səfərə aid bütün vəs vəsilələri istifadə eləməyətən ki, bütün vasitələri, hətta səfərin uğurlu olsun, əminəmanlı olsun, necə gəldi gedmək də olmaz. Həmçinin ədəblərindən çalışmalsan ki, tələsmiyəsən və ya hansı ölkəyə gedirsənsə o ölkələrin qaydalarına rəayət eləməlisən. Təbii ki, əgər şəriyyəti o qayda məsələn, müəyyən bir qayda ciddi deyilsə. Ona ciddi deyilsə rəayət eləməlisən. Onlara hölmət eləməlisən onların xalqına. Həmçinin təmizliyə fikir verməlisən. Təmizliyə də fikir verməlisən. Hətlə səfərdə olmayanda da, səfərdə olanda da. Həmçinin səfərdən ədimlərində müftələ müsələm yolun haqqını verməyəsən. Yolun haqqı nədir? Hanıma baxmamaq. Əgər biri əziyyət onu kömək eləməyə, əziyyət onu kömək eləməyə. Əgər biri yol göstərməyə, hansı haraç dilsə, göstərməyə, onu yol göstər. Əmir bil-məruf və nəhiyyənin münqar, insanlığa davet ilə, yax <gülüyor> həmçinin hər şey adəblərindən ibrət almaq, ibrət almaq səfərdən, xüsusən də səfərə gedəndə insan çox şeylər görə ondan ibrət almalısan, dərs olsun sənə. Həmçinin adəblərindən, haram şeylərdən çəkinmək, ən birinci də şikdən, şikdən çəkinməlisən. Xüsusən ibadat eləmək səfəri, hansar aziyarət eləmək səfərə çıxmaq İslam üç yeri bizə icazı verib. bir Məkkənə Məkkə Kəbə yəni Məkkədir Bir peyğəmbə səhəm Məkkədir Qəbriy o Məkkədir Bir də Əl-Qüç Yerisəlimdə ki Allah Subhanı Tanrı inşallah oranı azad eləsin tam Oranın Məkkədi Bizə icazı verib ziyarət eləmək Səfərə çıxmaq Amma başqa elə gedməyəm ki, icazı verməyik Səfərə çıxmaq ziyarətə Ki uzaq səfərə çısanızı qəbriyəyi ziyarə Əslən, səhərə yedmək lazım qəbiri ziyarətdirmək Ənə də Həmçin, mühtələ müsələm Allah çalışmaq lazım şirkdən sonra asilidən də həmçinin çəkinmək, çəkinmək böyük günahlardan Məsələn, zina içki uyuşdurusu maddələrdən Çünki dini pozur, xarab iləyir Həmçin ağlı da pozur və şeytan bundan əməlləyədir. Həmsin çalışqinə, baxçinə, səfərdən faydalanqinə, şəriyyə buna da işarələrliyik ki, səfərdən faydalanma həmsin səfərin fəziləti var, həmsin faydalar var. Fəzilətlərindən məsələn, xüsusən də əgər bu din, dinə görə səfər olsa, dəvəti görə və s. elmə görə Allah subhanəfə Allah baxmayaraq səfər, səfərdə sənin üçün əməlləri qısaldır və lakin səfərdə olmayan kimi səvab verir səfərdə olmayan kimi səvab verir həmçin fəzilətlərindən səfəri müsaf, e, müsafirin duası qəbuldı Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, üç səfərinin duası qəbuldı rədd olunma, şək yoxdur onda onlardan birinci, birinci məzlumun kime ki zulüm olunub? Onun duası qabuldu. Sonra valideyinin duası qabuldu. Ve sonra da müsafirin duası qabuldu. Tirmizli vabı da bu rivayetliyə. İmam Şafii rahiməullah şehrində seferin faydalanından danışır. Buyurur ki, təğarruq anil-əvtani fī taləb ül və sâfir fəfəl-əsfəri xamsı fəvəid Təfarrücü həmmin və iqtisəb-u məişətin və ilmun və ədəbun və sohbet-u məcidin Şafii rəhəməhullah deyir, səferin faydalanından və bilir ki, şəhirdə hərdən çıxmalısan çıxcınən hərdən səfərə çünki səfərdə 5 dən fayda var deyir Şəh rəhəməhullah ən birinci, eğer ki, əmqüsə varsa daxili çıxıntı varsa səfərdə açılır və ya çöreyi pulu qazanmaq çoxunu yedirsən, və ya elm qazanırsan, elmin artırır, və ya edəbə nail olursan, gelirsən, çox şey görürsən, edəbin düzəlir və həmçinin dostlarla tanış olursan insanlar məntədə Baxı seferin şeyh, rəhîməhullah, şeir ilə 5 dənə faydasından danışlayın. Və səalib-i çünki seferdə faydalardan, çünki seferə çağında çox şey görürsən şəhərlər, cürbəcəyə, əcaib şeylər. Və bu, səni el, elimi artırır Allah Subhanəsələ barədə. Allah Subhanəsələ qudrətin görürsən, gör nədə yaradığı ki, Allah Subhanəsələ qudrətini şahid olursan. Və bu, səni və adər Allah'a layiqli şükür edənlərdən edir. Allah'ın nəhmətlərini şükür edənlərdən edir. Layiqli qurur edir, səbəb olur. Hənişə, Əbul Həsən qeyrivanidir, rəximəlləh, Bir səfərə getməyən kişi elə bir ki axmayan suya bənziyər. Heç yenə axmayan suya bənziyər. Heç su da əgər axmasa heç yenə ged-gedə nə olur? İyidir, dəyişir, xarab olur. Amma axan su həmişə təzə qalır, dəyişilir, həmişə təzə qalır, təmiz qalır. O şeyx Rəhmanullah, yəni buna oxşudur səfərə gedənlə yeməyəni. Və həmişə bilgin ki, səfərin var qısa. Əhkamlarından bilgin ki, səfərdə namaz qısalır. Yəni, 4 ürkətli namazlar qısalır, 2 ürkət olur edirsən. 2 ürkət, yəni zöhr, əsr, işya namazı 2 ürkət edirsən. Bir dənə məğrib, bir dənə başqa aynındır. Məğrib ilə namazı qısalmır. Və həmçinin səfərdə şəriyyət icazı verib cəmiləməyə, əgər səfərin ağırdısaq, cəhvəyə çox məşğulsansaq, cəmiləyə bilərsən. Yəni zöhrindən əsri, məğrib ilə işanıq. Düzdür, bu səfərdə olmayanda da icazı verib islam, lakin adət eləməyi icazı vermək. Çünki biz ki, sallallahu aleyhi ve sellemlə, cəmilik bir dəfə, bir an gəlir, falar ki, adət eləmək. Ondan soruşlar ki, ən əfsən, ən əfsən əməl hansıdır? Dedi ki, onlardan biri namazı öz vaxtında qılmaq. Amma əgər görsün ki, cəhsdəsən və ya məllimsən və ya elə işlərin vaxtı ki, qıla bilməcəksən, onda cəmiliyi bilərsən. Yəni, zöhrünlə nəsri, məğriblə də işanıyım. Həmçin səfərdə əhkəmlardan sünnətləri tərkili bilərsən. Yəni, zöhrün sünnətin, məğribin sünnətin, işanın sünnətin tərkili bilərsən, qılmırsan. Amma sükun sünnətin qılırsan, vitri qılırsan, başqa sünnətlər qıla bilərsən. Məsələn, daxtamazdan sonra və ya duha, və ya kecə namazdan qıla bilərsən səfərdə. Am Onlar təsir üçün peyğəmbərə salsan qılmazlar. Həmçinin əhkamlardan biz bilirik ki, çolamın üstündən məc çəkmək ola bir gün səfərdə olmayanda, lakin səfərdə olanda isə üç gün şəriyə sənə icazə verilib, verib ki, çolamın üstündən məc çəkməyə Üç gün çəkə bilərsən, lakin aydın ki, bir şərtlə ki, çolabı çıxartmasan. Həmçinin e, səfərə aid olan əhkamlardan nə vaxt səfər başlayır? Səfər nə vaxt başlayır? Bu vaxt səfər başlamaq isə nə evdə sənələm. Səfər başlayır o vaxt ki, çıxdın şəhərdən, kəndindən, artıq ahirinci evindən, artıq səfər başladı sənin üçün. Yəni, tutaq ki, şəhərdən, namazın vaxtı gəldisə, sən artıq səfər namazı qıla bilərsən. Yəni, səfər tutaq ki, Bakıdan çıxmursan və artıq çıxdın Bakıdan, məsələn, artıq, artıq xırdalan keçirsən, məsələn, və namazın vaxtı gəlib, artıq səfər qıla bilərsən. H Nə vaxtı tutarır? O vaxt tutarır ki, artır yenə həmçinin, necə çıxmışdın, axıncı şəhərin və kəndinin evinə girəndə. Yəni, yoldasansa, gəlirsən, artır şəhərə yaxın qalıb, namazın vaxtı gəlir, səfər qılgınan. Hətta kəndivə və ya şəhərə girmeyincə. Həmçinin, əgər üç nəfərsizsə və ya üç nəfərdən çox əmir təyin edirsən. Yəni, bir əmir olur. Hətta bir şey olanda, yəni axtaqqal olmalıdır. Hətta bir şey olsa, məsələ, onun məslər onun razı etkimi o versin qərarıdır. Düzdür, bu əmir, yəni dövlət başı ilə, ilə, Sadəcə, kimi eləyir, beyyət sadı <coughs> lazım eləyir eləmi. Sadəcə axtaqqal kimi, həmçinin fikir və sək şəriyyətə şəriyyət iki əmiri icazı verir. Bir səfərə çıxanda, bir də dövlət başı. Ilə. Amma min-mini əmirlər və hər məhəllədə xəvaricilər və s. efanlar eləyir, o əmir gəl Həmçinin mühdənə müsəlmələr, həmçinin beyətənəmək olaraq və s.ə. elə işə şey yoxdur. Həmçinin mühdənə müsəlmələr səfənin əhkəmlanından oruc orucu açı bilərsən, vacib deyil, vacib bilərsən, icazəlidir. Yəni, vəlidir, peyğambar salsın vaxtını sabələ bəzilə, səvərdə tuturlar, bəzilə, yox, peyğambar salsın heç nə demirdir, onu göstərək ki, oruc açmaq caizdir. Həmçinin möhtələ müsəlməllər, əgər cəmiliyirsən namazda, namazda və et, takıcı önərsini səfərdə. Bir dənə azam ver, zöhrü qıl, sonra asan vermək lazımdır, öyəsində. İqamə ver, qıl. Yəni, zöhr, zöhr üçün azam ver, iqamətdir, qıl, sonra dərhası oradan salam verəndən, sonra birləşdilmək olmaz. Salam verirsən, sonra iqamə verilqinən, sonra əsri qılqinən. Həmçinin e, əhkəmlarından, səfərinin əhkəmlarından, qadın tək çıx Çünki qarağandır, qadına tək çıxmağa səfərə və həmçinin e, bu çox sual verirlər. Nə vaxta qədərcə, nə vaxta qədər səfər namazı qılmaq olar? Və ya biri deyir ki, mən gedirəm səfərə, istəyirəm tam qılım, səfər yox, qıla bilərəm mi? Yaxşı da əxsəldir səfər namazı qılasan. Çünki Peyyambar salsanı ki, bu Allah qalınan sizin üçün rüxsətdir. İstifadəni Allah qalınan rüxsətindən. İstifadə elə, Allah subhantara əcr verəcək sənə 4 ürkət kimi, səvabım. Lakin, nə vaxtı qədər sən səfər müsafir sayılırsan, yəni səfər namazı qılırsan, sonra tam qılırsan. Bu məsələdə alimə ixtilaf edilək, arkadaşlar, rəylər çoxdur. Və ya neçə kilometrdən səfər sayılır. Təbii ki, əgər yaxın məsafə etsə, səfər sayılmır. Heç o bir məsafə olsun. İbn-i Həcər 50 yaxın rəydir bu barədə, Fətül Yəni bu onun göstərilə dairil Onun Ona görə ixtiad bilənlər bəzilədilə 80 kilometr, bəzilədilə 60, bəzilədir min attım, insan attım, bəzilə min attım, dəvətdir, bəzilədilə bir günlü, bir gecəlik yox və sair Heç olmasa bu zamanı nə götürülür? Heç olmasa məsafə olsun. Bir uzaq bir məsafə olsun, yaxın olmasın. Məsələn 30-40 km bu yaxındır. Sən gəlib qayıdıb gələyə bilirsən. Səfər də üçün Bir məsafə olmalıdır ki, səfər olsun, sayısın sən ki, səfərin səfər. Həmçinin, lakin neçə gün qalandan sonra müsafir saymırsan, məsələn, Əbu e, Bakır, e, daha doğrusu İmam Əhməd, <coughs> Şafi, Malik, bunlar deyil, ki, dördü gün qaldın, 4 gündən sonra çox qalsın, artıq tam qılırsan, artıq müsafir saymırsan. İmam Əhməd hətbə deyir ki, 21-dən namaz. Vələ ki, Əbu Hanifə, deyir ki, 15 gün, 15 gün, bir yerə getdən 15 gün çox qaldın, 15 gündən sonra tam bulursan. Vələ ki, İbn-i Teymiyyə deyir şeyhul İslam, rəhiməlullah, deyir ki, səhib budur ki, səhib budur ki, sən hələn ora tam yaşamacaqsən səhərdə misafir sayırsan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Məkkəm fətindən sonra Məkkədə idi 20 gün, 20 gün qaldılar səfər qılırdılar. Həmsə Ənəs radiyallahu anhü deyir ki Ənəs radiyallahu anhü deyir ki sahabələr Ram Hurmuzda 9 ay qaldılar və səfər qılırdılar. Qeyhaq irvayət edir səhidik sənədi. Onu göstərir ki Sahibdir ki, insan müəyyən bir vaxt yoxdur. Sadəcə Şeyxülislam başqa bir təfsilatında deyib ki, rahimehullah, deyib sən gəlirsən səfərə Bakı Təbii ki, bu az müddətə aid deyil. Əgər uzun müddət gəyəsənsə, əgər çox qalacaqsansa və bilirsən nə vaxt qalacaqsan, kə qayıdacaqsan. Bilirsən nə vaxt qayıdacaqsan. Və gəlin də varsa daimi, onda gelin rahatlaşdıqdan sonra tam qala bilərsən. Yox, əgər gəysən, bilmirsən nə bir işə görə dalmışsan orada gözəsən onun həllini onda səfər qılırsan ta qaydanacaq. Məsələn, tələbə gelir nəsə bir uzaq ölkəyə bilir ki, bu 9 aydan sonra təhsil vaxtı 9 aydır və 9 aydan sonra təhsil qalıcı. Təhsil ki, bu gedəndən sonra geri raqdaşından sonra tam qıla bilər. Amma iş adamda taq gedir gözləyib və ya işləyir orada bilmir nə vaxt qayda O, onda səfər qılsın. Onda səfər qılsın. Allah bilir, bu daha dəlillərə uyğundur. Allah bilir düzsün. Və bu bəzi əhkamlar idi qardaşlarım, hörmətli müftərim, salamullah. Səfərə aid, xüsusən yaydır. Həzən gedirsən və bil və çalış bu qaydalara riayət elə. Hətta səfərin də ibadət olsun, düzgün olsun. Və hətta şeytan səni aldatmasın və sənə uymayasan, Allah Subhanahu taala bizə şifa ilərdən etsin, Allah Subhanahu taala xalqımıza versin. Allah Subhanahu taala onun üçün bunlar çıxışlərlə yarop ola, şəfa ölkəm səmsəm, şəhər məskəni xətalardan, baladan qoruyur. Qaram həmçinin məscidimizin cəmaatını fitnədən, məhlinən qoruyur. اقول أسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ أَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Alhamdulillahillahi və səllatu və alə ammələ nəbiyyi və bəadən ibadallah, innallaha ya'muru bil-'adli vəl وَاَنْ حَانِنَ فَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغِي يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ